Глянув він на Галю, вона на його дивилась ясними очима своїми Тихі сльози одна по другій бігли по обличчю, а уста все наче всмікалися Не пожалував він її, а стало йому якось уразливо, негарно Вона чого плаче? Дитина нерозумна А все ж добре, чого плакати заходилася, каже їй Ти смутний такий, мій голубе, не плачся на моє горе не тобі його оплакати, годі ж бо. Вона обтерла сльози і до його знов прийшла, пригорнулася. І, добре, як ущухла, промовив гірко. Вона тихо коло його сиділа, як коло недужого, а йому важко було та тяжко. Хотів би він одхитнутись од неї, так вона такенько пригорнулась біднесенько, що слова гіркого уста не вимовили. Була це в його прийому добра дитина й мила. Та йому чужа чужісінька, і пригадалася йому та дівчина, плачуча, став він дивитись у віконце, у той вечір темний вдивлятись, задумався. Що таке йому Галя його невсепуще щебетала, як його розважала, він не чув, він мовчки до її голосочка дослухався, як до леління води тихої, та думав собі добре йому впали у пам'яті ті очі сяючі, ті сльози блискучі. Слова ті жалкі та жаркі. І той вечір весни молодої, і навіть та квіточка бузкова, що пахуча розгорталася у темному вечорі. Розділ третій На другий день робив Павло у саду, не знімаючи голови похилої. Робив, як ті люди роблять, що хочуть свою журбу втомою поневірять. Придавсь і сей вечір темний та пахучий, як учорашній. Після всіх побрався Павло додому. І він та думав, дівчину згадував, чи то ж і сьогодні плаче вона, як то вона журиться журно, яка то віком молода, яка вродою хороша, чи жив її батько-матуся, які собі люди, і як вона спершу там жила у своєму селі, і кого краще усіх сподобала тамочки, і як розлучилася. Думу, думав в його було, як того шуму на морі, а все об дівчині, «Усе об неї!» «А ось я її лебонь і побачу», подумав, коли вона йому на зустріч за соснини уявляє. «Добрий вечір», промовила. Він і здригнувся, мов нахідка йому несподівана. «Добрий вечір, от каже їй, та наче ще й славний вечір, сказав. Вона його пита, чи дуже втомився на роботі?» «Ні», одвістив. «Пита, чи трудна в їх панщина?» «Каже, трудна». «Та по панщині усі додому», до своєї хати ідуть на спочивок В мене бігма Тепереньки ані хати, ані господи Заговорила Сльози покотилися Посипались поличку Тронулося серце Павла Та наче не з жаління, наче зрадощів Якось любо йому було бачити Сльози ті, якось мило Не думав він спиняти їх Не хотів слова мовити Стояв, дивився От мов би знайшов, що шукав Що треба було та й став, і любує, і радіє, найшов, чує. Боже ж, мій милий, як важко, промовила до його. Чи усім так важко буває? Парубкам, як дівчатам. Та парубок не заплаче, мабуть, такеньки от, як я. А Павлу чулося, що вже в самого око застила сльозою. От каже, чому? Кремезні люди, славлять. Як вас зовуть? спитала Павло, а на прозвання Чорнокрил. А мене звуть Варкою, по батькові Ялинівна. Сумуєте ви дуже у нашій стороні, їй каже. Стиснула вона білими руками, влилася знов слізьми. Він, неначе того й жадав, і замовк Ходіть, промовляє вона крізь сльози. Ходіть за мною, подивіться. Веде його на згірочок та й показує. Простягає руку вдалину. У присмарку ледве-наледве по степу русяному шлях мрівся. «Се, – каже, – все шлях на мою сторону!» Поглянув він на той шлях, та й в його серце розжалілося, як наче от свого власного смутку. Стояли собі, забувшися, що час не стоїть. Вона питала, чи є в його мати, чи батько живий. Нема в мене ні батька, ні матері Як і у мене, каже, і я сирота Любо йому було те слово почути Як же Любо Коли б родина була в його Сам би відцурався тоді